está começando 94 notícias meio dia em ponto o petróleo subia mais de dois por cento nesta segunda-feira e passou a ser negociado próximo a 115 dólares por barril com isso, o produto caminha para encerrar o mês com uma valorização de 59%, a maior desde 1990. O movimento ocorre em meio às tensões no Oriente Médio, que aumentaram a preocupação dos investidores com possíveis impactos sobre o fornecimento global de petróleo. O receio é que o conflito provoque uma alta mais persistente dos preços de energia, pressionando a inflação e aumentando o risco de desaceleração econômica em várias partes do mundo. Nesse cenário de incerteza, os mercados financeiros oscilaram nesta segunda-feira. As bolsas asiáticas, mais dependentes do petróleo exportado pelos países do Golfo, registraram queda. Yang e Durbe informa que a partir de hoje, dois setores da coleta de lixo orgânico, que são realizados no período noturno, passaram a ter o lixo coletado no período da manhã, a partir das 6 da manhã. O setor N20, que hoje tem o lixo coletado às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 6 da tarde, passa a ser coletado pela manhã, a partir das 6 da manhã. Esse setor corresponde aos bairros: parte do Jardim Pagani, parte da Vila São Paulo e Pacaembu. O setor N-11, que tem o lixo coletado às terças, quintas e sábados, a partir das 6 da tarde, passa hoje a ser coletado pela manhã, a partir das 6 da manhã. Esse setor corresponde aos bairros Jardim Ouro Verde, Jardim Ferraz e Granja Cecília. A mudança faz parte de uma adequação no setor de coleta orgânica, visando uma melhoria na distribuição dos setores entre o turno matutino e noturno. Qualquer dúvida sobre a mudança, o Bauruense pode entrar em contato pelo telefone 14 3233 9087 14 3233 9087. Agora meio-dia e dois minutos. Boa tarde. Hoje é segunda-feira, 30 de março de 2026. Eu sou Ronaldo Carvalho e este é o 94 Notícias.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 Seu consultório é nervoso um escritório mas pode chamar Auditoria, contabilidade escrita fiscal. De Abertura de empresa, planejamento tributário, imposto de renda, assessoria. De contabilidade sem complicação. Um mas pode chamar de amigo. demartino.com.br. Chama de Martino. 32274110. No 24 notícias. Agora meio-dia e cinco minutos de volta com 94 Notícias. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo realizou uma fiscalização na última semana em escolas de sete cidades do Centro-Oeste Paulista. Presidente Prudente, Vera Cruz, Rancharia, Osvaldo Cruz, Pompeia, Agudos e Bauru. A presidente do TCE São Paulo, Cristiana de Castro Moraes, ressalta que as imagens que chegaram dos auditores foram preocupantes e reforça que a sociedade de forma geral, os conselhos municipais de educação e os servidores das secretarias municipais de educação têm um papel fundamental no auxílio a esse serviço de fiscalização. Estamos fiscalizando todo o processo de distribuição de uniforme e material escolar. Começando a Secretaria da Educação, passando pelo almoxarifado chegando na escola. Vindo se material escolar e uniforme estão com quem deve estar, com o um aluno. Eu já faço auditoria há bastante tempo. Aqui no tribunal nós fizemos mais de 50 ordenadas. Mas as imagens que nos chegaram aqui me chocaram. Chocaram muito a questão da armazenagem, a questão de uniforme sem a qualidade adequada. Nós vimos estoques de produtos vencidos. Nós vimos também televisores armazenados há muito tempo, computadores, tôneres vencidos, ou seja, o um desperdício de dinheiro público, uma má qualidade, um mau cuidado com a educação, com o dinheiro público diante dessas cenas, todo, será feito um relatório, serão acompanhados todos os secretários de educação dos municípios fiscalizados, receberão esse relatório, de atenção, saber o que, que eles vão fazer para melhorar essa situação verificada os relatores das contas aqui, cada conselheiro também, relator da conta da prefeitura, receberá esse relatório, divulgaremos também essa situação nos nossos portais para a sociedade conhecer e queremos também chamar os conselhos municipais de educação, associações sociedade todos por nos ajudar a mudar essa realidade. Hoje nós estamos com 379 auditores na rua, mas não podemos fazer isso todos os dias. A população também tem que nos ajudar, a mãe, a professora, todos nós, para vermos, para mudar essa realidade, para que o material escolar chegue a tempo certo, com qualidade e sem desperdício para o homem. Os apontamentos para Bauru foram a não entrega dos uniformes para 2026, a ausência de sistemas de segurança no almoxarifado, falhas na gestão de estoque, falta de seguro para os itens armazenados inexistência do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros para o prédio do almoxarifado e excesso de itens acumulados de anos anteriores, como mochilas, papetes, tênis e meias, permanecendo sem uso. O secretário municipal de Educação, Nilson Guirardello, esclarece as providências que estão sendo tomadas em todos os quesitos apontados pelo TCE. A Secretaria Municipal da Educação informa que já está analisando os apontamentos apresentados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e adotando as providências necessárias para seu pleno atendimento. Sobre a distribuição de uniformes, esclarecemos que os alunos da rede municipal utilizam peças entregues em anos anteriores, as quais permanecem em condições adequadas de uso, não havendo prejuízo aos estudantes. Em relação ao almoxarifado, o local com Conta com rondas periódicas da nossa vigilância patrimonial e o controle de entrada e saída de itens é realizado de forma contínua. A Secretaria já avalia também medidas de aprimoramento dos processos, incluindo a definição de parâmetros técnicos como estoque mínimo e ponto de ressuprimento. Quanto à contratação de seguro, esclarece-se que a medida é considerada economicamente inviável, nesse momento ao menos, em razão do alto custo e da alta rotatividade dos itens armazenados que permanecem por muito curto período de tempo naquele local. Sobre o alto de vistoria do Corpo de Bombeiros, chamado AVCB, o prédio do almoxarifado já está inserido na programação da Secretaria para regularização, com providências em andamento e previsões de adequação dentro do cronograma técnico estabelecido. No que se refere aos itens remanescentes de anos anteriores, a Secretaria Municipal de Educação destaca que não estão em desuso. Esses materiais vem sendo distribuídos conforme a demanda e a necessidade das unidades escolares, especialmente para atendimento de alunos novos, para os ingressantes e em situação de maior vulnerabilidade, garantindo o aproveitamento muito responsável dos recursos recursos públicos. Por fim, a Secretaria Municipal de Educação reafirma seu compromisso com a transparência, com a boa gestão dos recursos públicos e a contínua melhoria dos serviços prestados a nossa população. Em Agudos, não havia controle no almoxarifado de uma escola, além da verificação de falhas na gestão de itens adquiridos em governos anteriores. Em nota, a Prefeitura de Agudos se manifestou dizendo que, abre aspas, Quando a atual gestão assumiu, não havia nenhum sistema implantado para o controle de estoque. Atualmente, estamos trabalhando para incluir um sistema remoto que aprimore esse monitoramento. O controle de estoque existe e é feito na prática, restando apenas a formalização dos lançamentos, o que não gerou prejuízo aos alunos nem à gestão pública. O acompanhamento dos materiais é realizado de forma integrada entre as escolas e a Secretaria de Educação com registros periódicos e supervisão constante, não havendo risco de perdas ou desperdício de recursos públicos, fecha aspas agora meio-dia e 11 minutos a empresa Bracel abriu inscrições para o edital Bracel social 2026 e e que vai destinar até 600 mil reais para projetos sociais em sete municípios do interior Paulista as inscrições vão até 28 e de Abril pelo site oficial do edital Podem participar organizações da sociedade civil com pelo menos um ano de atuação e CNPJ ativo, desde que desenvolvam projetos nas cidades de Bauru, Lençóis Paulista, Macatuba, Pederneiras, Botucatu, Marília e Havaí. Os projetos devem estar alinhados aos pilares de educação, empoderamento e bem-estar com foco em áreas como saúde, esporte, cultura, educação ambiental e empreendedorismo feminino. A Júlia Tamborim, analista de responsabilidade social da Bracel, fala mais sobre essa oportunidade. O edital Bracel Social é uma iniciativa que apoia e fortalece projetos sociais envolvidos por organizações da sociedade civil. Na prática, é uma oportunidade para que essas entidades inscrevam seus projetos para que sejam avaliados pela Bracel para um possível apoio financeiro. Os tipos de projetos que podem participar com a gente devem estar alinhados aos nossos pilares do Brasil Social, que é a educação, empoderamento e estar bem. Isso inclui iniciativas na área de saúde, esporte, educação, cultura, educação ambiental e empreendedorismo feminino. Podem participar organizações sem fins lucrativos com CNPJ ativa pelo menos um ano dos municípios de Lençóis Paulista, Macatuba, Pederneiras, Botucatu, Bauru, Marília e Havaí. No ano de 2026, nós expandimos a nossa atuação. Então a gente chega também em Marília e Havaí para oportunizar essas organizações a participarem conosco. Ao todo, serão destinados até 600 mil reais para apoiar os projetos selecionados. Cada proposta pode inscrever projetos de acordo com o seu porte e complexidade. As faixas dos projetos são de até 30 mil reais, de 30 a 600 mil reais e de 60 a 90 mil reais. Então, no ato da inscrição do seu projeto, basta selecionar qual é a faixa e a categoria que você deseja inscrever. Na edição passada o edital recebeu mais de 100 propostas e beneficiou diretamente mais de 600 pessoas. Mais informações e inscrições estão disponíveis no site editalbracelsocial.com.br. Agora meio-dia e 13 minutos, hora de uma rápida pausa no 94 Notícias, voltamos já.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 94 tá comigo nas ruas.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 Com a Tarifa Social Paulista, milhões de pessoas em todo o estado têm saneamento, água de qualidade e pagam até setenta por cento menos na conta de água. É a conta que fecha e muda a vida da Nayana e da Miriam. A gente tomava banho com canequinha mesmo. Ah, hoje em dia, melhorou. Hoje em dia, eu pago vinte e reais com a Tarifa Social Paulista. Acesse tarifa tarifassocialpaulista.sp.gov.br governo do estado, São Paulo, são todos. 94 notícias. Agora meio-dia e 16 minutos de volta com 94 notícias. A semana começa com tempo estável em grande parte do estado de São Paulo, com predomínio de sol, poucas nuvens e sem previsão de chuva no período da manhã. Contudo, no decorrer da tarde, há a previsão de pancadas de chuva em pontos isolados, especialmente na faixa leste e no sul do estado temperaturas em ligeira elevação agora no Centro esportivo Sica da Avenida Getúlio Vargas a temperatura é de 30 graus a umidade relativa do ar está em 43 por cento e o nível da lagoa de captação do Rio Batalha está em 1351 Lembrando que o ideal é 3,s e20 agora meio de 16 94 esporte FM quem atualiza as informações dos esportes é Emerson Luiz campeonato brasileiro teve uma partida isolada neste domingo o Atlético Paranaense atropelou o Botafogo venceu por 4 a 1 um em jogo adiado da quinta rodada da competição com o resultado o furacão sobe para vice-liderança da competição com os mesmos 16 pontos de São Paulo e Fluminense Don trell bright segue escrevendo o nome e capítulos especiais em sua carreira. No sábado, o armador do Bauru Basquete foi eleito o melhor jogador em quadra no jogo das estrelas realizado no ginásio do Ibirapuera. O Bauru Basquete volta a jogar nesta quarta-feira pelo NBB contra o Mogi em partida fora de casa. Já o SESI Volley bauru entra em quadra esta noite para enfrentar o Praia Clube no primeiro jogo das quartas de final válido pela Superliga feminina o jogo tem início programado para as 18:30 e será realizado no ginásio do Uberlândia Tênis Clube na fase classificatória o time bauruense foi o quinto colocado com 40 pontos enquanto as mineiras ficaram na quarta posição com 47 pontos ganhos com a melhor colocação na tabela o praia Clube terá a vantagem de um jogo extra em seu ginásio, caso seja necessário. Confirmando, o jogo de hoje começa às 18:30. E Falei de Esportes. Emerson Luiz, Jornalismo 94. Obrigado, Emerson. Agora meio-dia e 18. Mercado Financeiro. Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 0,74% com 182.894 pontos. Alta de 0,09% para o dólar comercial, vendido a R$ 5,24. E Queda de 0,11% para o dólar turismo, vendido a R$ 5,44. E Queda de 0,4% para o euro, comercializado a seis reais e um centavo. E alta de 1,12% para a criptomoeda Bitcoin, sendo vendida a 354 mil e vinte reais. Agora meio-dia e dezenove minutos, a Prefeitura de Bauru publicou em edição extraoficial do diário da última sexta-feira a homologação do processo de licitação sobre a concessão do esgoto. A licitação foi feita por meio de uma concorrência pública e venceu a empresa que ofereceu a menor tarifa seguindo as regras da lei. Quem tem mais informações é a repórter Vivian Messias. Segundo o documento, a melhor proposta foi oferecida pelo consórcio Saneamento Bauru, formado por quatro empresas para cuidar dos serviços de esgoto da cidade como coleta, transporte e tratamento, além da drenagem na Avenida Nações Unidas.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 Na audiência pública sobre a concessão, a FIP informou que a estação de tratamento de esgoto vagem Limpa deve ser concluída em até 36 meses. Quando começar a funcionar, a conta de água dos moradores de Bauru deve ficar mais cara. A tarifa de esgoto, que hoje é de 65% do valor da água, passará para 90%, além de possíveis reajustes até lá aplicados.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 Trato. Parte de toda a concessão será custeada pelo próprio Bauruense, com mais de 300 milhões de reais existentes atualmente no fundo de tratamento de esgoto, pago pelos seus bauruenses desde 2006. Viviane Messias, Jornalismo 94. A concessão terá prazo de 30 anos e atende a Secretaria Municipal de Infraestrutura. A prefeita também homologou todo o procedimento licitatório, incluindo a habilitação e a classificação da proposta, conforme a condução da comissão de contratação. Agora meio-dia e 22 minutos, hora de mais uma rápida pausa no 94 notícias, voltamos já.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 Sua marca merece a qualidade de quem entende de brindes, costura e personalizados. Na Fascouros criamos muito mais que produtos. Entregamos soluções com a sua identidade. De itens executivos como pastas e desk pads a mochilas, bolsas esportivas, bolsas térmicas e necessários de alto padrão. Desenvolvemos projetos exclusivos e sob medida, transformando sua ideia em um produto costurado, único e resistente. Seja brindes corporativos ou projetos especiais, escolha a Fascouros. Qualidade premium e infinitas possibilidades de personalização. Entre em contato pelo WhatsApp, 14 19807 13 98 e descubra tudo que podemos criar para você faz couros a sua marca em boas mãos 94 e quatro. Tá comigo no esporte. Quer finalmente plantar para colher? Visite o Império das Plantas. Variedade de espécies de plantas para todos os ambientes da sua casa e empresa, com entregas em Bauru e região. Faça uma visita a nossa loja no Ceagesp Bauru e leve mais verde para a sua vida. Império das Plantas, soluções para uma vida mais verde. O maior perigo da sua casa pode ser o mosquito da dengue. Oitenta por dos criadouros estão nas residências. O governo do estado está fazendo a sua parte. Já são dois milhões e seiscentas mil tosses da vacina contra a dengue, além de ações como monitoramento com drone para identificar e eliminar o mosquito. Faça a sua parte também. Elimine os focos de água parada em lixeiras, pneus e pratinhos de plantas. São Paulo são todos contra o mosquito. Governo do Estado, São Paulo, são todos. 94 e Notícias. Agora meio-dia, 24 e e minutos de volta com 94 e Notícias. A prévia da inflação oficial do mês de março ficou em 0,44% pressionada para cima pelo preço dos alimentos. O resultado mostra perda de força em relação ao 0,84% apurado em fevereiro. Para o economista Luiz Gustavo Baricelo, o que mais preocupa é a aproximação, já no início do ano, do teto da meta inflacionária. Preocupa essa prévia da inflação por dois motivos. Esse índice, ele veio bastante carregado, né? Não é algo tão comum para esse período do ano. E o que preocupa é que em 12 meses, né? Se você pegar de março do ano passado para março desse ano, a inflação já tá no teto da meta. E quando você fura o teto da meta, que provavelmente tende a acontecer é que você vai perdendo a credibilidade que o Banco Central tem em relação à proposta dele de cumprir, pelo menos o teto da meta, né? Você perdeu de credibilidade. Para além disso como você tá tendo um conflito muito grande no, no Oriente Médio envolvendo Estados Unidos, questão do petróleo, a tendência é que esse índice continue carregado porque elevação de custos tem um impacto muito grande em toda a cadeia produtiva brasileira então além de alimentos isso pode se espalhar para outros setores. Os nove grupos de preços pesquisados pelo IBGE apresentaram alta na passagem de fevereiro para março. O destaque de alta foram os alimentos e bebidas, com elevação média dos preços de 0,88%. Agora meio de vinte e seis minutos, a Câmara Municipal promoveu na última semana uma audiência pública para debater a implantação da Guarda Civil Municipal. Foram convocados para o um encontro e compareceram o chefe de gabinete da prefeita Leonardo Marcari, o secretário de administração Cristiano Zamboni, de negócios jurídicos Vitor João de Freitas, da fazenda Everson Demarque, o coordenador de política de segurança e monitoramento. Flávio Kitazumi e o diretor de Trânsito e Transporte da Indurbe, Adilson Caldeira. A audiência foi convocada pelo vereador Marcelo Afonso, que avaliou como positivo o encontro, principalmente pela participação da população e de especialistas em segurança pública. Primeiro quero agradecer à 94 FM por abrir esse importante espaço para falar sobre segurança pública. Na última quarta-feira, realizamos uma importante audiência pública para discutir a implantação da Guarda Municipal. Essa é uma pauta que vem do defendendo há muito tempo. A população tem sentido na pele o um aumento de furtos, de invasão em escolas, problemas em segurança, principalmente na região central da cidade. A audiência contou com presença da autoridades do executivo, vereadores, representantes da polícia civil, polícia militar e também especialista de segurança de cidades que já possuem guarda municipal como São Carlos e Indaiatuba e Paulínia São cidades que já são referência na guarda municipal. É o que vimos, foi muito claro, onde há investimento em segurança municipal, há uma redução de crimes e aumento de sensação de segurança da população. Outro ponto importante debatido foi uma, uma grande maioria dos presentes, inclusive vereadores e representantes da sociedade defenderam que Bauru tem a guarda municipal armada, preparada bem equipada para realmente proteger o cidadão. A prefeita já informou que está em estudo a implantação com previsão para o próximo ano e nós vamos continuar cobrando para que isso saia do papel quanto antes. Seguimos firmes nessa luta, porque a segurança pública é prioridade. Também estiveram presentes os vereadores Cabo Elinho, Júlio César e Márcio Teixeira, além de representantes das forças de segurança de Bauru, secretários municipais de segurança de cidades da região e outros interessados no tema.